Radulila shejakh al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wal anbiya' wal muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin was salatu was salam ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu taslima kathera Allahu I nekaj salavat salam našega poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alayhu wa sallam I na sve koji slijede put istine do sudnjega dana Mi smo prošli put govorili, odnosno zapućer govoriti o e, suštini islamskog vjerovanja islamske akide I govorili smo o definiciji što znači ehlu sunat al džemati akide, ehlu sunat al džemata ja se nadam da vam je nešto ostalo u glavi. E, pa smo počeli govoriti o obilježima islamske akide, odnosno o karakteristikama te akide. Sad ne znam, ima li povjede da smije ponozitelno prošlo predavanje. Znači, svi ste naučili, dobro. Znači, obilježa mi smo prošlih put spomenjali i spomenuli smo dva. Znači, ušli smo u tu oblast govorimo o obilježima islamskog vjerovanja ili islamske akide. Pa smo rekli, ali neko nas toga seća, spomenuli smo dvije, odnosno dva obilježe ili dvije karakteristike. Prva je izvora. Rekli smo da je, da islamska akida ima besprijekodne izvore kojima se ništa ne može prigovoriti. Za razvo drugi akida je vjerovanja, Čiji su izvori, vrlo često ljudski razum, ljudski um, izmišljotini, tako da ljudi smo, da su izvori islamskog kajda ili akide, Kur'an i sunet. Kur sunet, koji su, znači, autentični, Kur'an je autentična Božja riječ, Allahova riječ, sunet je eh, ono što je poslanik, ali je to se vam govorio, što je radio, preporučio, naredio, znači njegova praksa, njegov praktični islam. A drugo je bilo da je ta akida zasnovana na potpunoj pokornosti Allahmu poslaniku. Na potpunoj pokornosti Kur'anu i sunnetu. Sve ono što je znači navedeno u Kur'anu i sunnetu da, da je islamsko vjerovanje lakida, mi se tome i potpuno pokoravamo. Pa makar nekada svojim razumom ne mogli to i dokućiti. Večera ćemo uz Allah'u pomoć i dozvolu nastaviti da govorimo o tim obilježnjima. Islamskog vjerovanja islamske akide, ispomenut ćemo prvo, u stvari treće po redu, neće prvo, islamska akida je u skladu sa neiskvarenom ljudskom prirodom i zdravim razumom. Či islamsko vjerovanje ili islamska akida, koja je utemeljena na Koranju sunetu prvenstveno, ona je u skladu sa neiskvarenom ljudskom prirodom i sa zdravim razumom. Znači akida ehli sunneta od džemata odgovara onoj fitri ljudskoj, toj značini eh, stvaranoj priludi, odnosno toj prilodnoj veri, s kojom se rađa svaki čovjek. Prirodna vera, s kojom se rađa svaku diete, ili svaki čovjek. Kao što je posanik ali, salatu kazao u hadisu, kullu mevludi nju uledu ala fitra. Svako dijete, ili novorođenče rodi se na prirodnoj vjeri, odnosno s prirodnom vjerom. To je ta vjera znači koja je usklađena sa objavom, sa istinom. Zato kažemo ne iskvarna daljska priroda. Mi kažemo da se duška priroda iskvari, njoj islamska akida, islamsko vjerovanje postaje strano. Po stej strani neprihvatljivo. Odboljno. Zato oni koji odpiraju da privati islamsko vjerovanje ili islamsku akidu, vrlo često to radi zbog toga što je njegova priroda iskvarena. Što je postala znači, iskvidena i iskvarena njegova priroda. Također zdrav razum. Između zdravog razuma, a zdrav razum je Allahova blagodat koji daje svakom čovjeku, bez obcih da piri on, ovaj, vijenik kasni i razum može da se razgori tako, znači taj zdravo razum između njega, e, razum koji je oslobođen strasti, moramo strast staviti po strani i herova ljudskih prohtjeva, znači jedne strane iz s druge strane objava, Božja objava, Lava objava, nema znači nikakvih ovaj, e, Odbo nikakve odbojnosti između njih po vlada potpuna harmonija, između zdravog razuma ljudskog i s druge strane objerni, potpuna harmonija. Međutim, ako pogledamo druga vjerovanja, mimo islamskog vjerovanja, <laughs> koja su sačinjena vrlo često od raznih neprovjerenih priča, kazivanja, izmišljotina, predpostavki, vidjet ćemo da takva vjerovanja, ruše ljudsku prirodnost. Ljudsku prirodnost, odnosno tu fitru prirodnu vjeru i blokiraju ljudski razlog. Vrlo često uzmete izučavati druga vjerovanja, a treba izučavati nakon što dobro naučimo svoju vjeru i svoju akidu, radi imbreda i radi e, toga da učustimo jeki znači, jekim da je, da je naša vjera i naša akida istinu istina. Ja. Vidjet ćemo da su Takva vjerovanja, kažem, puna stvari koje ruše ljudsku prirodnost, fitru i koje blokira ljudski razum. Ne možete neke stvari pojmiti, kao što ćemo kasnije vidjeti ćemo navesti pitanje trojstva. Ne može biti tri jednako jedan, to ni u matematici ne ide. Kamo li ovakav ide vjerovanje? Pa da neke primjere za ovu prvo, znači za tu sklad između neispareni ljudske prirode i zdravog razuma islamske akide. Što se tiče primjera, najveći primjer Širija, e, od njihove akide je nepogrešivo nepogriješivost njihovih imama. Znači oni vjeruju u 12-12 storicu imama i jedna, jedan od temelja njihove, njihove akide je nepogrešivo nepogriješivost njihovih imama. Oni čusto vjeruju, to je temeljak ideje, kažete ali vjerovanju su njih da. Temeljak ideje znači da su njihove imame sačuvane od greške, ne može pogriješiti, drugo da su sačuvane od zaborava ne može zaboraviti da su sačuvani kako od velike i tako i od malih glija. Odmah na prvi pogled vidimo da je to da se su suprostelja zdravom razumu kako može čovjek koji nije poslanik da bude bolje od poslanika ovim osobima. Poslanici nisu bili sačuvani zaboravno. Nisu bili sačuvani i ni greške. Oni su bili sačuvani velikih glija. Ali nišbil satchu al-zafaravaješki. I kako on da znači može običan čovjek, koji nije ni njegov poslanik da nadloži sa njim. Tako je on ni kaže poslanik kada i selame svim imamima otkrio tajne šerijeta. Tajne islamskog zakona, jur tako da ljudima mogu objašnjavati sve što im je potrebno znači za njegovu vjeru kojim živi. Vidimo, znači, da su ove činjenice, ova njivova vjerovanja potvrlo kose sa zdravim i ljudskim razumom sa ljudskom prirodu. Vjeruju ja. da njivo vođa ili imam da je u pokazati nadprirodna čuda koja nazivaju muđizama. A znamo da po islamskom vjerovanju muđize su svojstvene samo poslanicima. A što se tiče drugih nadprirodnih pojava koje su rijetke koje Allah može dati nekom od vjernika, nad prirodnog poja, one se zovu kerameti i one su ispod muđiza. To se dešavalo i dešava se, dešava se do sudnjega dana s tim da kako idemo prema sudnjem danu sve kerameta manje zbog toga što su što je manje jagi i dopnih vijenika. Manje je Boži i alavi, evlijavni, odabranih robova. Drugi primjer uzem iz jednog sufijskog reda tarikata koji se zovu tiđanijem tiđanije, znači oni vjeruju da su, uh, su sljepenici tog reda tarikata po stalnim budnim okom svoji šejbola. Stalno ih prati. Na prvi pogled, je li neprihvatljivo, nelobično. Ni poslanika ne svatalo sam, koji direktno podržano da lavam zvišenog slatam objava, bio je obavješten vrlo često nekim stvarima koje će se desiti i obavješteno nekim skrivenim pojave maj događaj na u svoje vrijeme alako vjer jeste jer kako velika je bile otkrimo nešto što neko tamo krije ili ovaj radi skriveno znači nije znao poslanik ali slat veslan gdje je njegov savještani zamišlimo sad tu taj apsurd da znači šejhovi iz ovog sufijskog reda znaju šta radi njihov njima i učenici, znaju sve gdje ne I moj, vrlo često je pošuti, še šeji, uvidećete šeji. Znači, to su čak neka neuzmila božanska svojstva kada se pripisuju ljudima. Za ljudski razum, ljudski razum nek' priplatljivo. Jer, e, islam ne isključuje razum, pas, islam ne isključuje razum ljudski. Vidjet ćemo, znači, e, osvijem u pitanjima e, gaiba stvari, onoga asvinjeta, ljudski razum ne može da prodaje, ne može sve da dokuće. On tako za svoga šeha Ahmeda Etidžanija. F.T. kaže da u znake njegova savršenstva je savršen, spada to što on svojom bogom damom, pronislivošću i intuicijom poznaje stanja svojih prijatelja. Poznaje stanja njegova unutrašnjost, njegovu ono o čemu misli, njegova stanja, jel i psička, i fizička. Kaže njemu je otkriveno ono što oni u sebi taje, Dojavljuje mu se ono što će se tek desiti, što se ne deso, dobija znanja o završetku stvari i njihovim posljedica. Zna što kako će se ukončati neka stvar, neki događaj i kako će biti posljedica toga. Ovo kada kad bi ove osobine spomenjali, ne govoreći o kome se radi, da li su dosta osobine čovjeka, ne uzbila ili bili Allaha, Boga, ovaj Zdrav razum bi onma mogao zapljučiti da se radi u Božim osobinama. Međutim, vidimo ovdje se pripisuju čovjek. Što je znači neprinuatljivo? Kaže ovaj sam, etiđani je tvrdio, kaže je fizički i materialnom smislu susrelo se sa posla nikoga ne stvara pesela, da je vidio i tako da. To sve stvari koje znači ne samo da se kosije sa ljudskim razumom, zdravim ljudskim razumom, nego se i kosije sa argumentima Korana i Sunnita. Argumentima Korana i Sunnita. A sad zamislimo osobu, da uzmemo neku osobu neiskvarene priljude i zdrava razuma, koja, koja nema nikakvog vjerovanja, ni islamskog, ni, ni prščanskog, ni bilo kojih drugog, i da mu, znači, koji je poznaje ni istinu ni labu, la, ne znači šta je istina ni labu, ni pravi put ni zavoda, i da on pravredno objektivno i nepristrasno, recimo, razmotri vjerovanja koja mu se ponudiri islamsko, hršćansko, ovu, prvo, deset i tako dalje, i da on, znači, zdrava razuma, zdrave prirode razlo trije, odmah sigurno uvidio i zaključio da islamsko vjerovanje ne to pravi put, jer mu se ono poklopilo sa njegovim zdravim razumom i ne, neiskvajanom prirodu. Sljedeća karakteristika islamskog vjerovanja ili obilježje islamske arhideje jeste da je Islamska akida povezana znači senedom, lancem prenosi laca direktno do laho poslanika Ajsola ta asalamu preko ashabat ebina i prvi imamah Ali berkana taj direktno povezana. što nije slučaj sa drugim vjerovanja kod kojeg nisu samo spodni izvori, ni vjerovanje bi su spodni i ovaj metodoločno lanci putevi kako je to vjerovanje prenošeno od njihovih poslanika ili od vjesnika do ili imama i tako dalje, do, do knjiga u kojoj zapisaju. Znači nema ruče Jedna od karakteristika ovoga umeta, prije svega ehlu sunata rođevata, da u vjeri imaju sened, neprekinuti lanac, od poslanika ili sada poslana, pa da ima. Znači u stvari makine, zato imamo Uh, pored Korana, učivo autentičnost, niko nesunja, ne može niko, ne može niko ni, ovaj, dokazati da je Koran i harkom jednim izmenjen. Imamo i sunet, koji tako ođer, znači je hizmetom, u Leme, prvi generaciju i kasnije, koji je zapisan, sačuvan, uh, sačuvan od, od svih oni pokušaja da se da se on skrnavi, da se patvori, tako da Današnji neutralni storičari koji analiziraju te recimo metode prenošenja posvjedočit će da Sunet ima, znači, ima takav metod u stvari korišten je metod prenošenja kritike da je stvarno teško da, ovaj, da se mogu slagati, da se nikad ne slagati, a da se to ne prepozna, kao što znam postoji hadijska nauka. Postoji samo nauka o prenosiocima koji su se time bavili hiljadama, desetinama, hiljada znači, ljudi, imena, njihovom biografijom, njihovim stanima, gdje je čuo, kad je čuo, kako je tako i tako da na kraju, od mroštva toga što se je prenosilo i što se je pripisivalo, posle Nikola je svata, to se nam procijeđeno, znači, uh, selaiti rano odnosno odabrano ono za što se tačno zna da je poslanik ali svako sa razgovorio ili radio zato imamo danas te vjerodostojne izbirke trišega saki od Buhari i saki od Muslimana znači ono što je karakteristika islama uopće islamskog vjerovanja jeste da ima osene 12 meseca ta je serij dana znan pušio ni prekin i kada u pitanju kada su kada je pitanje Kur'an isune i akida Znači to pitanje Kur'an ti kirajiti koji puštaj. Znači oni se i danas dan prenosi lancem prenoslaca, puštaju se i daju se znači i džaze ili džazetname koji su kao o, diplome, je da je ta i ta učio tog i to Kur'an kako ga učio, ova i sve tako dok se ikali sa. Tako isto i za sunnet. Pušta i danas dan lanci ta, ovaj mada po zanima je manja potreba danas. Zbog ra razmijenije tehnologije i ovaj, raširenosti knjiga postoji manja potreba za tim senedima. Jer Buhar je sakupljeni, svakim Buhari, svakim Buhar Musima i druge izbijeni. Ali i danas nam postoje, nije prekinut. I danas oni koji uče hadise, odnosno izučavaju hadis pred šehovima dobiju od njih i džazetnamu ili džazu i sened. A taj šef, njegov je povezna s tim šefom kojeg isto dobio tako sve doposlenika islamosti. To jedna druga religija vjera njena, pa ni sekte koje su nastale iz islama. Što se tiče, kažem, drugih e, akarida ili vjerovanja Mivan Besuneta, ne, ne poznije nijedno načelo koje je njenova, vjerovanja ne nemaju ne ima, ne nemaju takve sene, nemaju takve balanse. Zato ćemo naći među njima bilion sekti nekakve. Sekta koja nastaje iz islama među njima ima desetine sekti. Svak se razilazi zato što je što su, što je izl njegovog vjerovanja ljudski razum. Ljudski razum proizvoljna tumačenje tako dalje. E, da je sve što obdježe islamskog kaida ili islamskog vjerovanja jeste jednostavnost i lahkoćnost shvatanja. Znači to je vjerovanje je jednostavno i koji je lako shvatati. Islamska akida je jasna kao da. Nema tu plavog komplikovanja, filozofiranja. To nije vjera i akida koja je namjenjena samo visoko obrazovanim ljudima, akademicima, profesorima i tako dalje, nego opično svima, opično svi. To je lahov din za sve ljude. Nema tu znači neke Teže je filozofije koju ne može shvatiti prosječno obrazovan čovjek. Ona nije znači zagonetna, ona nije zamršena, kao neka druga vjerovanja. Islamsko vjerovanje razumije podjednako i učen čovjek koji je ekspert u Akaidu i neup čovjek i odrastao i maloljet. Vidjet ćemo kasno iz ove i znači, nije kao što je slučaj sa nekim kažem, opet sektama koji su nastavaju Islamu, koje su privatne filozofska učenja o Bogu, i, i od svijetu, od postanog svijeta, pa se toliko zapetljali, toliko su zamrsili vjeru, da je on samišćenje razumije. Kao što je pitanje zaći filozofsko učenje o Bogu, koji opet uzije to stavljene i od, od Hindusa. Znači, to je utjecaj sa strane, to je jedan od uzroka e, nastanka raznih sekta u Islamu. Resimo kad su u pitanju su određena šiska učenja, kad su u pitanju određena sufijska učenja gdje jednostavno gdje se govori ono o, o bitku, o Bogu, o komplikovanju, gdje jednostavno čak i studenti koji izučavaju te takvo vjerovanje, takava kvalitet, to ne razumiju. Absolutno ne razumiju. Mogu sam da naučio nakon, da nagubaju i da a, ponove i da dobio ocena, ne razumiju o čemu kao što je pitanje otjelovljenja u otjelovljenja u stvorenom onome što je stvoren u prirodi i tako dalje, što niko ne može da razumije je se radi u krivom vjerom. Ne možemo razumijeti neuzbila da je Allah sve što pograši u sebi, Allah je sve, jer Allah je sve što vidiš tako dalje. Znamo, znači Allah je biće koji ničem nije slično, ne se kremitli iše, ništa mu nije slično. Mi se s njim pomirimo, Allahom ništa nije slično, dalje ne A o to malo kasnije govoriti. Poznati Džibrilov hadis, kojeg smo vrlo često spominjali na najdugi hadis kada je došao Džibril lik čovjeka, poslanik Ali Islatvesan pitao ga o imanu, odnosno imanje, je vjerovanja, akida. Tu nije bilo, taj hadis je vrlo jednostavno, razumije ga i učen i, i neuk. Šta ga je Džibrilu pitao, poslanik Ali Islatvesan, ovo je vel iman, šta je iman, šta je vjerovanje? Pa je poslanik Ali Islatvesan rekao, Imali da vireša Allah, njegove meleke, sudnji dan, tako dalje, i nabroje ono, one imanske šarte. Što je jednostavno, jednostavno, i za zapamtiti, i za ovaj razumijete. Također imamo dosta primjera u Koranu koji opisuju, znači čovjeku e, koji e, odgovaraju na određena pitanja, koja se postavljaju sama, posebe, a koja su vezana za vjerovanje odnosno za pitanje da li je Bog jedan ili više Bogova. Pa kaže Uzvišin Alah jednostavno odgovara. On je taj koji iz ničega stvara. I on će to ponovo učiniti. Njemu je to lako. Ovo je pitanje proživljenja. Pitanje proživljenja kad su pitali poslanika ili svakosno. Znači ćemo biti proživljeni nakon što pepeo postanemo. Pa Uzvišin Alah objavio poslaniku da im kaže kao odgovor. Kaže on je taj koji iz ničega stvara. Stvorili, stvorili smo prije ničina, nismo ni, ni bil, nismo ni postojali, ni ništa postoja, ni sve ni, ništa. Pa je to Allah sve stvorio, pa znači je nemoguće da ponovo stvori čovjeka ako što je prav postao? To je vrlo moguće, Allah je sve moguće. Kaže, njemu je to lahko, ne samo da je moguće, nego mu je Lako Lahko, lahko mu je da stvori. Njegovo je Allahovi emr. Kad nešto hoće da da bude i da stvori, pu, budi. Allah onanel ono budio robima. Također pitanje, eh, ko upravlja svemirom? Pošto su neki postavljali znači u, u historiji, ko upravlja svemirom? jedan bog ili dva ili više kao što je u, u grčkoj mitologiji i drugim religijama nekim. Ovaj Kur'an se odbur jedinstvan. Kaže Kur'an da se kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da zemljom i nebesima upravlja i drugi bogovi, a ne Allah došlo bi na njima do nevjina. Da ima više bogova, došlo bi do nevjina, posađali se. Ovo će kiš, ovo je sunce, ovo će noć dan, tako da li. Znači, samo Allah je jedan i on upravlja, on se stvara. Kao što u nas na zemlji, bilo bi nemoguće da firmu upravljaju dva direktora istih oblasti. Ili dva upravnika istih oblasti. Bilo bi nemoguće. Ovo ovaj je misli već drugi ovaj, dan, posađali, došlo bi sukova. Kako je to da moguće na nebesima? Isto tako kad je u pitanju lahova znanje, njegova, njegova znači njegovo sve znanje kaže Koran o tome, a kako i ne bi znao kako ne bi znao sve onaj koji stvara onaj koji sve potanko zna i o svemu Kako ovaj, da, da ne, ne bude sve znajući onaj koji sve stvoju on mora sve poznati. Sljedeća karakteristika ili obilježe islamskog Aqaida ili islamskog vjerovanja je sačuvanost od kontradiktornosti i zamršenosti. Sačuvanost od kontradiktornosti i zamršenosti. Rekli smo e, da osnovu islamskog vjerovanja ili Aqaida čini objavak, Kur'an, a kasnije je li znači kao drugi izvor sunet, a Kur'an je laž strana. Ne može, znači nema laži niti truna u Kur'anu. Kur'an kao glavni izvod islamskog vjerovanja je znači simbol podudarnosti i harmonije. Iako je u historiji islama i istoriji znači što je bilo dosta pokušaja od strane nemuslimana i orientalista da se pronađe u Kur'anu kontradiktorne usneka. Da mu pišu ovako i onako, to ni to hoaj znači, nije uspelo. Nisu uspeli ni danas, zato što Allah uzeo na sebe čuvanje Kur'ana i zato što u Kur'anu se ne može ni naći kontrareditornost jer se radi o Allah'ovoj izvodnoj riječi. U njemu nema prostor riječnosti, kao što govori Kur'anski ajed koji Allah' još ando kaže da je on, Kur'an od nekog drugog, a ne od Allah'a, tj. da ga je Muhammed a.s napisao, ne znao pisati, da ga on jel, sastavio, sigurno bi u njemu našli mnoge proturječnosti Sigurno bi unjemu našli mnoge proturječnosti je savršenstvo je svojstveno samo Allah. Nije čovjeku. Nećete naći ni jednu knjigu koju čovjek napiše da je savršena. Sigurno. Uz odvira koliko je bio slučanak Kolik je bio ekspert u bilo kojoj oblasti da je savršen. Mora tu biti grešaka, mora biti nekih stvari koji se ne poklapaju s dela djela sa onim stvarima, na, na kraju djela i tako dalje. Jer čovjek je manjka, nije savršena savršenstvo, je samo Allahovo, znači Allahovo osobina. Što se tiče drugih vjerovanja, da ne govorimo o tom, koliko su kontradiktorna, koliko su komplikovana, koliko su završena, koliko su, pa ću uzeti neki primjer. Primjer Rafidia i Shije opet Rafidije su drugi naziv za Shije. Kažu oni tvrde da njihovi mami sve znaju. Čak smo to smo spomenali malo prije da sve znaju. Čak znaju i kada će umrijeti, kada će oni umrijeti i njihova smrt ne može nas klupiti bez njihove dozvole. To jest ni čiji im reduk u sam se nekako sačuje. I to je opet apsurdno. Ne može ljudski izraz nam to primat, ale I takva vjerovanja prolaze kod ljudi i ovdje je mala predintegresija, znači e, ovakva vjerovanja apsurdna, besmislena vjerovanja mogu proći samo kod primitivnih naroda, neuki i nepismenih, i kod onih čija su srca slepa. Može biti na, i ovo, mogu biti pismeni, inteligentni, pametni, ali im srca slepa. Bogli i dubi drugi, drugi razlog, je li? Pa ne mogu da prepoznaju svi. Čovjek intelektuala src mu u Indiji i Pakistanu. Atomsku bombu napravio. A vjeruje u nekakve slične gluposti. Besmislice. To je samo znači kad srca postanu slijepa. Jer nisu oči slijepe, kao kaže Kur'an. Nisu slijepe oči, nego su slepa, srca koja su uprstila. Srca, abstraktno srce koje razumijeva istinu, koje prepozna Znači, vraćamo s ovim grafidijama i kaže da njihovi mami znaju kada će umrijeti njihova smrt, ne može nas kupiti bez njihove dozvore. S druge strane, ako ih upitate, zašto su vaši mami skriveni, zašto se skrivaju, jer oni, ovaj, i zašto se oni skrivaju u nekim stvarima, zašto skrivaju neke stvari, ono što se nazivate krija kod njih, zašto javno ne iznesu njihovi mami istinu, Zašto javno ne iznesu istinu, Za, zašto koristite fiju, to je prikrivanje, što je temelj njimove vjeri, njimove akide. Recimo, ne vjerio Kur'an, ali kad dođe u Meku, uči Kur'an, uzmeo na Kur'an i učinimo. Ali on taj Kur'an, e, autentičan je to Allahva riječ, smatruju da je de, devet desetina tog Kur'ana, da je kod njimovog imama, kod neki, iako je prikriven, i koji se pojaviti nekim tamo podzivnim jelaskrovišnjem, pojaviti se pred Kjambirski dan, doniče taj kuran. Pitamo je zašto te prija, od koga se prikrivaju, a on će kazati u svojih neprijatelja. Pa kaže šta to, šta to govorite kad njim i mami znaju kada ću umrijeti. I to bi vas njim ovom dozvomom. Pa zašto sam da boje svojih neprijatelja? Zašto se da boje svojih neprijatelja kad znaju kada ću umrijeti i ne mogu umrijeti osim ako sam se do, ne dozvori. Drugi primjer je Božeg, primjer Sufija u njimovom učenju, Allaho poslanika je slanje, prvo stvoren, on je prvo stvoren od svih stvorenja, a od njegova i ili svrtosti, stvoren, kasnije je stvoreno svako drugo stvorenje. To je njimov odnači vjerovanje. A kad postavljamo, a kad vidimo, je li, Sufija da prostavljaju sa nikom rođena, nebubu, I ako ih upitamo što je to prostavljati, on će kazniti poslanikov rođen dan koji je rođen u godin slona tog i tog dana. Čisto znači čista konflikturnost. Prvo stvoren poslanik ali Ali oni rođen te i te godine znaju dan, a videli smo predvodno vjerili je prvi stvoren. Pa se postavljamo pitanje ko je stvoren, jer je stvoren prije slon ili poslanik ali je slon tak kao slučaj i sa drugim ateističkim ideologijama ateističkim ideologijama je svaka ideologija u stvari vjera i komunizam je bio vjera jer on uređuje ljudski život usmjerava čovjeka i to je vjera. pa makar se temeljena na ateizmu komunizam ko moto komunizma je bio nema Boga život je materija najdin kada je za vrijeme drugog svjetskog rata kada su kada je ikle britiškog roščiju sa svih strana Stalin kaže izdaje naredbu da se od, otvaraju bogomlje i da se ljudi ponižno okrenu Bog a motto je nema boga života i materija znači i drugi ideologije koje su znači ljudi temi pune su kontrovernosti i ovaj, završimo Također, islamska akida može, to je znači, sljedeća, sedma porijedu, islamska akida može domijeti nešto što je čudno za čovjeka, začuđujuće, ali ne i ne moguće. Može biti nešto začuđujuće za čovjeka i njegov razum, ali ne moguće. Ne da to razum odbacuje. Pa ćemo, na primjer, u islamskoj akidi postoje stvari koje ponekad zapanjuju ljudski razum i takav slučaj je sa svim stvarima koje, koje su vezane za gajun. Vezane su za Garim, transcendentni svijet, u što spadaju u pitanje kapurskog azaba. To nije nam nije poznano, u to čisto vjerujemo. Baviješte niko na angličnosti. Kapurski azaba ili patnja, pitanja. To je, mi to vjerujemo, ali kako što... Ne znamo detaljno, jel? Malo nam je, ovaj, malo nekada, razlog naš stan je tu, ali ne odbacuje, moguće to, jel? Također pitanje Sirat, Čuprije koja je iznad Džehennema, pitanje Hauda posle nikova vrela, pitanje Dženneta i Džehennema. Svijestko je neke stvari koji je naš ne možete učiti, mi ćemo to priznati sami sebi, kako u Džehennemu, kako ljudi neće, u Džehennemu ljudi neće ovaj, mrziti jednu drugiju, neće zaviti, pardon, u Džennetu, neće mrziti jednu drugiju, neće zaviti drugima, drugiju, neće biti bolestni, neće umreti, neće vječni, neće živjeti. Imoji sve što poželi, vjerujem utočnost to, bez kolebanja. Međutim, e, našim mjerovima ovo sveskim ne možemo to do kraja doku učiti, vječno, nešto vječno, jel? Međutim, mi to privatamo, privatamo, zato što smo obavješteni i naučeni da na ovom svijetu ne važi mjerila kao na ovom svijetu. Kada su pitali poslanika o džemnetu, on je kazao, u njemu ima nošto oko, nikada nije vidjelo. Znači, nismo vidjeli na ovom svijetu da bi mogli mi to porediti, da bi mogli ovaj, usporediti kada to je to. niti kaže ono zašta oči zašto uho nikada nije čulo je ono što nikad čovjeku ne može pasti na pamet. To je znači opis, opis onoga svijeta. I to je e, tumačenje, to je nama obrazloženje. Mi, znači na ovom svijetu, na ovom svijetu nisu ista mjerova kao na, na ovom svijetu. Na ovome svijetu živimo, razboljivamo se, tugujemo i umirimo. Na ovome svijetu nema ništa od toga, ne umirijemo, ne razboljivamo se, tugujemo. I odmah ni isto. Znači, kada ovim stvarima, e, znači, razumijemanjem suštine tih pojava i njumeve kakvoće, razum ostaje zbun. Ili kad kažemo Allah je iznad Alša, silazi na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini noći o volči tog silaska mi ne znamo ništa, ali vjerujemo da silas jer nas je o tome obavijestio onaj koji ne govori po hirskom. Znači to stvar koja nekada malo zbune čovjeka ili ga malo, njegov razum zastane, ali čovjek ih ne odbacuje nisu nemogućeni. Nisu nemogućeni. Znači razum se pokorava tim stvarima i pridbata jer dolaze odakle, dolaze iz obljene. Naleze iz objeve. Allah nije htio da mi razumijemo sve, detaljno stvari onoga svijeta. Ti od nas ne vjerujemo u njih čost, imamo zato nekog bitne dokazne. Na drugoj strani imamo druga vjerovanja koja usedi u svojim osmama sadržuje stvari koje su abstraktne, koje ljudski razum da nikako ne može privati. Obziršno pitanje kod kršćana trojstvo. Bog je trojeno. Bog je trojeno. Oni to prijatelju. Ja sam jedne prilike, još prijatelj da vam imao prilike, da razgovaram s jednim svečenikom koji je pripadao jednoj adventističkoj crkvi i on kaže, a on kaže, priznajem. I mi ne razumijemo trojstva ili se pokoravamo, ne razumijemo trojstva ili se pokoravamo, dok je, recimo, kod nas jednostavno, I, e, znači svojstvo na ljudskoj prirozi, prirodnije je da shvati da je Bog jedan, jedan je Bog, ne da shvati da je trojica. Znači samo činjence to vjerovanje, da je jednako 3, 1 jednako 3, 3 jednako 1, govori o besmislenosti i neosnovanost je tako vjerovanje. Također je griji, koji je zakljuje uvijek u vijeku, istoriju, posebno dana, oni vjeruju za sebe da su odebrani i Božji narodi, i nacije. strane Boga, a do svi ostali narodi stvoreni, potičinjeni njima da ih koriste. Da ih komadraca uzješu, i koristi za svoje svrhe kao što radi kao što to radi da danas vidimo još i aktivno pitalj gazija ga što radi negirali zločine negirali su genocid u Bosni ovaj e, primjer Izraela kada je poslova za Dodiku djeli i s da se s osjeć sa srpski narod koji strada onoj kuprostrano znači ge, e, on ovaj negira genocid i uči nad bošnjacima i bosnjake muslimanovi prostora A, smatra nekim teroristima koji su djadne srbe ovdje ovaj, ubijali i protirava. I kažemo, oni su narod odabrani, koji je Allah odabrao, što je besmislica. Zad možemo za koji je apsolutno pravilan, stvorite, stvorite svega Allah, Zrušanu ili Bog, da kažemo s velikim slovom, zad možemo ovaj, shvatiti da, da, on, da je on etnički orijentiran. Odabrao narod i ono i ovi ostali, ja sam istorio, nevim i da je dao prednost jednom narod na drugim. to bilo je vrlo nepravno to ne možemo takođe shvatiti to je neprihvatljivo jer ko što Kur'an kaže وجعلناكم شعوباً وقبائل kaže mi smo vas nadostvorili kao narode i plemena litaarefu da se upoznate i nekremekum indallahi etko i rekao naj odabrani su jevreji niti oni niti oni govori rekao i nekremekum Najčasniji najvredaniji su oni koji su etq koji su najbogopozniji najčistiji koji su najbliži Allahu. Imamo također primjer primjer opet rafidija jer koji imaju je dosta besmisnica i neutemeljeni stvari u svem vjerovanju. Trekli smo da oni vjeruju da je Kur'an skriven da ga, da je nema pravu Kur'ana na zemlji sad nego je on skriven ko to Mehdi je zadnjeg imam koji će pojavi iz neki pozemnijih odaja, preki ametski dan. Nerovišno je što ćemo da Kur'an, taj pravi preki ametski dan, gotovo kiameti. Znači, absurdno da Allah nije dao taj pravi Kur'an kao uput ljudima, znači prije kiametskog dana, da imamo uput, da imamo istinu. Postavi nas neozabila bez istini. I pitanje u Saidi, a također jedna ovaj, šidska sehta, kaže on svi između sebe podijeli, koju je božavio Alimu obožavaju Aliju. I ne samo to, nego obožavaju Alijinu, ubiti su Abdurrahmanu a nebim ulđama, koji ga ubiju i njega obožavaju. Kao što je njega, kaže, on je razdvojivo tu, kaže, ljudsku prirodu od božanskih. I to znači, evo im večeras završili što se tiče jeli, obilježa islamskog vjerovanja. I opet naglašavam da akida čini kostu što je nevere, on znači, će hak i diraćina čini kost od našeg vjerovanja. A ako nemamo čvrsto isprano akido na sunnetu, na smo su ovaj laba vjeri, zato moramo akido kaj изуčavati i sansko vjeram изуčavati. Neka ne samo čitati, nego изуčavati, ponavljati, znači temeljiti, jer to je znači temelj i osnova naše vjere. I na kraju Allah subhanahu wa taala da nam ovo sedeni I ovo potrošno vrijeme upiše u stranice naših dobrih djela da nas povuči našu vjerit i da nas sačuva svake sumnje, svake zabude i svakog odla. Kur kao i nada, mostak for ulari,